Wa ashedu an muhammedan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala muhammadi wa ala alih muhammad Kama salli'ta ala ibrahima wa ala alih ibrahima Inna ka hamidu majid Allahumma barek ala muhammadin wa ala alih muhammad Kama barekta ala ibrahima wa ala alih ibrahima Inna ka hamidu majid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 kemë përmend disa procedura që njerëz do t'i kalojnë ditën e gjykimit, pastaj kemi thon edhe disa fjalë në lidhje me xhenemin e sonte si përfund të këtij kushtit i imanit, do të flasim disa fjalë edhe me xhenetin. Besimi i ehli sunetit për dallim prej mu'tezileve edhe qaderive është si se mehlisonejti beson se gjëneti është i kryum edhe egziston sëtë. është tu si besojmë se gjëhennemi është i kryum edhe egziston, një është tu besojmë edhe për gjënetin. Thotë Allahu Subhanehu wa Ta'ala, o iddet lilmuttekin, gjëneti është i përgaditur për njerëst e devatëshëm. Pra gjëneti është i përgaditur gjithashtu, Ajo që argumenton se gjëneti është i kryum edhe egziston janë hadithet e peamberi sallallahu aleyhi wasallam të cilët të regojnë se peamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka pa gjënetin. Gjëneti i ka disa emra, Ibn Kaimi i ka përmen disa emra të gjënetit, prej tyre gjënë që është i njohur gjëneti gjithashtu Darussalam shtëpije e paches, Darul khuld, shtëpia apo vendbanimi i për gjithë manshëm Darul hajewan, jeta, vendi i jetës edhe i gjallëris Vendi ku nuk ka fund edhe nuk ka vdekje Gjennetul ma'wa, gjennetul adn, gjennetul na'im, gjennetul firdaus Ekshtu me rab, pra gjenet i ka disa emra Gjithashtu gjenet i ka dyrët e ti Ashtu si gjëhennemi që i ka dyrë të ti Të cilët kemi përmend se gjëhennemi i ka shtetë dyrë Lëha seba të abuab Gjëhennemi i ka shtetë dyrë Gjithashtu edhe gjëneti i ka dyrë të ti Sa dyrë i ka gjëneti? Gjëneti i ka tëtë dyrë Thot për ambejri sallallahu alihi wasallam Fil gjënë thëmanietu abuab Gjeneti i ka të dyrë E një prej dyrëve gjeneti quhet rajan Nuk hyn nga kjo derë përveç a gjerusve Pra gjeneti i ka të dyrë Një prej dyrëve gjeneti quhet rajan Dera ka e cila kam përthi a gjerusit E emrat e dyrëve tjera gjenetit Pe amberi sallallahu aleyhi wasallem Në një hadith tjetër thot Ata të cilët kanë dhënë pasuri për hir të Allahut, ata kanë muthir kadera e sadakas, dera e lëmoshës. Ata të cilët e kanë fal namazin, kanë muthir kadera e namazit. Ata të cilët kanë luftuar për hir të Allahut, kanë muthir kadera e jihadit, edhe ata që kanë xheru për hir të Allahut, kanë muthir kadera Riyan, dera e Jerusalë. Në këtë hadith Pëambëri sallallahu alaihi wasallam përmend emrat e katër dyrëve të xhenetit, dera e namazit, dera e xjerimit, dera e sadakas dhe dera e xihadit. Këta janë katër dyrë të xhenetit. Gjithashtu një hadith tjetër, Pëambëri sallallahu alaihi wasallam përmend një derë e cila quhet Darul Ayman. Thotë Pëambëri sallallahu alaihi wasallam, ka ky der kan mehi ata tasilat Kanë me hi në gjennat pa logari. Kanë muë thirë ka dera e cila quhet Darul Ejmen. Dera Ejmen. Gjithashtu një der tjetër quhet El Walid. Dera e respektimit prindërve. Ka kjo der kanë me hi atat të cilët i respektojnë prindërit. Gjithashtu një der tjetër e cila quhet La Hawle wa La Kuwate Illa Billah. Ka kjo der kanë me hi atat të cilët thonë La hawla wa la kuvata Illa billah Edhe dera pra e te, dera e fundit Djetarët janë da në mendime Nëse ajo është dera e tawbas Dera e pendimit Apo ajo është dera e khajit Wallahu alam Pra tët dyrt e gjenetit Dera e namazit Dera e gjerimit Dera e sadakas Dera e gjihadit Dera e imen Dera e lualid Dera la haula wa la kuva të illa billah edhe fundit Dera e taubes apo e hajit Wallahu alam Dyrt e gjenetit, si kur që kemi përmend Për dyrt e gjenetit të cilat hapen edhe mbyllen Gjithashtu edhe dyrt e gjenetit ka kohë kur hapen edhe mbyllen Kur hapen dyrt e gjenetit Për amveri sallallahu alaihi wasallam thot Hapën dyert e xhenetit çdo të hanë edhe tejta. Hapën dyert e xhenetit çdo të hanë edhe tejta. Edhe Allahu e fal çdo person që nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Allahu li shan falje mbi çdo person që nuk i ka bën shirk Allahut përveç dy personave, të cilët e kanë një mospajtim mes veti, e kanë një hidrim edhe një problem mes veti për ata Allahu subhanahu e ta'ala ju thot me lajkeve, prit një për këta, deri t'i përmirsojnë raportet, prit një për këta, deri t'i përmirsojnë raportet, prit një për këta, deri t'i përmirsojnë raportet me zveti, kështu që falja nuk zbret për ata, deri t'pajtohen edhe t'përmirsohen me zveti. Pra dera e gjenetit hapet, t'hanën edhe t'enjten. Gjithashtu, dyrët e gjenetit hapen, Edh në muajin Ramazan, thot peambëri sallallahu alajhi wasallam, kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit, edhe prangosen shejtantët. Pra dyert e xhenetit hapen të hanën edhe të thënën edhe në muajin Ramazan. Xheneti, sikur që xhehenemi i ka shkallët e tij, edhe xheneti i ka shkallët e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala Fëddalë Allahu lë mëgjahidina Bi emualihim Wa enfusihim Alel kaidina dërëgjah Allahu i ka ngritë mëgjahidat Të cilët japin pasuri Për hirtë Allahut Luftojnë edhe me vetën e tyre Për hirtë Allahut Më shumë se ata që rrinë në përshëtëpit të e veta Një shkallë më lartë Allahu i ngritë në gjenet Një shkallë më lartë Kënë në kuptonë që në gjenet Njerës Meritët edhe vlerët i kanë shkallë shkallë, nuk janë gjithë në një shkallë. Gjithashtu për ambejri sallallahu a.s.m. thëtë, In ne fil gjenne, mi e të dara gjëhë, në gjennët janë një qinë shkallë, në gjennët janë një qinë shkallë, që Allahu i ka përgjadit për mujahida në rrugën Allahut. Ndërmjet të gjdo shkallë, prej të një shkallë, deri të tjetra, është sa prej toke derin qelë. Allahu i ka përgatitur 100 shkallë për ata që luftojnë për hir të Allahut, ndërmjet një shkalle deri te tjetra ka aq sa ka pritokë deri në qell, e cila është shkalla më lart e lartë e xhenetit. Shkalla më e lartë e xhenetit është shkalla e cila quhet Wasila. Është një shkallë në xhenet e cila e ka emrin Al-Wasila. Qka është kjo vesile Për kanë është kjo shkall E cila qëhet vesile Thot për ambejri sallallu a.sallam Kur ta dëgjoni e zanin Thoni ashtu si thot muezini E pastaj qoni salavat mbi mua Se aj që qon salavat njëher Mbi për ambejri sallallu a.sallam Allahu qon dhjetë her mbi ta E pastaj thot Kërkoni për e Allahut Që Allahut më mundëson Vesilen Kërkonit Allahu që Allahu këtë shkallë ta bën për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, se ajo është një shkallë që nuk i takon askujt pos një robi prej robërve të Allahut. Kjo vesili i takon vetëm një robi prej gjithë robërve të Allahut. E pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë, shpresoj që unë të jem ai ka kush e ban ka dua e lut Allahun që Allahut ia ja mundson pe anverin sallallahu alejhi dhe sellem ti të rrobi i cili e kaqet shkallën e xhennet thot sallallahu alejhi dhe sellem i lejohet atij shefati ditën e gjykimit e cila është kjo dua që ne e lutisim Allahun që Allahu t'agradon pe anverin sallallahu alejhi dhe sellem me wasila nje xhennet ose duaja që ne e bëjmë pas ezanit edhe thojmë Allahumma rabbe hëthihit da'wët i të tëmëh wa salat i lqa'imah ati Muhammeden il wasile jepja Muhammedit s.a.w. Wa wasilen kjo është kala ma e lart në janet e pasaj janeti e ka dhe dritan e ti në janet ka drit e drita e janetit nuk përfunda nësë njëherë në gjenet nuk ka natë, në gjenet nuk ka erësir, në gjenet nuk ka terë. Thot imam Kurtubiu, Rahimullah, thot në gjenet nuk ka ditë edhe natë, në gjenet njërës jetojnë në dritë vazhdushme, dritë e gjenetit nuk përfundon, njërës në gjenet nuk ka natë, po si e dalojnë mëngjesin edhe mbramjen, thot imam Kurtubiu, mbramjen e dalojnë, Kur të lshohen perdat, edhe kur të mbyllen dyert, kur të lshohen perdat, atëharr anë kuptohen xhenetlit që është mbrëmje, ndërsa shejhuul Islam Ibn Taymiyah rahimuhullah thotë, në xhenat nuk ka dill edhe hon, nuk ka ditë edhe natë, po xhenetlit e dallojnë mëngjesin edhe mbrëmjen në bazë një drite e cila vjen prej orshit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Gjenetje ka edhe erën e ti Në gjenet ka erë të këndshme Thot për amberi sallallahu aleyhu a sellem Kush e mbyt një person të cilit i ka dhanë bes Kush e mbyt një person të cilit i ka dhanë bes Aj nuk ka për ta nuhat erën e gjenetit E era e gjenetit nuhatet 40 vite larg 40 vite larg Vjen era e gjenetit E aj që e mbyt një person të cilit i ka dham bes Nuk ka për të nuhat erën e gjenetit E një hadif tjetër thot pe Amberi S.A.S. Kush e mbyt një person i cili është prej ehlu dhimme është një person i cili jetan nën shëriatin islam është i garantum gjaku i ti prej shëriatit Aj e mbyt një person nuk ka për të nuhat erën e gjenetit 70 vite lërgë 70 vite lërgë Ska për ta nuhat Eren e gjenetit Gjithashtu Gjenetit i ka edhe Lumejtet i Thot Për amberi sallallahu aleyhi wasallam Kur flet për gjenetul firdausin Thot Mbi gjenetul firdaus është arshi Allahut subhanu wa ta'ala E prej aty Rjedhin lumejt e gjenetit Prej kur rjedhin lumejt e gjenetit بر اي افر ارسيت اللهوت سبحانه وتعالى تلاتين لميت جنتيت بيامبيري صلى الله عليه وسلم ثوت سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنه سيحاني 1 جيحاني 2 فراتي 3 ادنيل 4 كتا كاتر يان بر اي لومينيت جنتيت një lum tjetër është lum i kauther thotë Allah subhanu e ta'ala inna a tajnake el kauther ne ty ta kemi dhon kautherin pra një lum tjetër është kautheri gjithashtu një lum tjetër është lumi i cili quhet barik thotë pe amëri sallallahu alaihe sallam shahidat kan me qëndru pra një lumit i cili quhet barik i cili është Brandeza e xhenetit i mbuluar me një kubet jelbër prej kufur nizohën jannetlid munjes edhe mramje. Pra lumet e xhenetit janë si Hani, Jihani, Forati, Nil, Keutheri edhe Bariku. Këto janë prej lumeve të xhenetit. Gjithashtu ka edhe krojet e xhenetit. Krojet e xhenetit janë tre prej atyre për të cilët kemi argument. Fat Allahu subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kan mizajuha kafura. Njerëzit e mirë, ata të mirët kanë me pirë prej ujit, kanë me pirë gota të cilat janë të mbushura me ujë që është i përzier me kafur. Kafuri është një prej krojeve e xhenetit i cili është i dalluar më ertë këndshme. Në praj krojeve të xhenetit quhet Kafur, një tjetër quhet Tasnim. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa mizajuhu min Tasnim", ai u jasht i përzier me Tasnim, "Ayna yashrabu biha al-muqarrabun", është një kroj i xhenetit që prej tij kan me pi ata që janë të afërt te Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kroji tjetër është I cili quhet selsebil Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Ajnen fiha të sema selsebila Kroj i cili quhet selsebil Ky është kroj ku kanë me pi gjenetlit Pra i pari kafur I dyti tesnim Edhe i treti selsebil Allahu ne mund soft Që të pim prej këtër e lumejve gjenetit Gjithashtu Në gjenet Në gjenet Ka edhe dhoma ku kam për të hy gjennetlit. Thëtë Allahu subhanu wa ta'ala. Lakini ledhinët të ka u rabbehum. Ata të cilët kam pas frikë zotin e tëra. Lehum ghurafum min fauqiha. Ghurafum më bënije. Ka për ta dhoma. E që mbiët të dhoma ka dhoma tjera. Të gjëri min të htiha lënhar. E që ndër të rjedhin lumejt gjennetit. Këta janë dhoma të. E gjennet live E pe ambejri sallallalli e sellem Kur flet për dhomet e gjennetit Thot në gjennet ka dhomet Që pre jasht duket brendije atyre E pre mrenda duket e jasht mi atyre Këta dhomet ju takojnë disa njerëzve Kuj ti takojnë këta dhomet Atyrat të cilat japin ushim fugarave, atyrat të cilat e kontrollojnë gjuhën e tyre, edhe flasin fjalë të mira, atyrat të cilat e pasojn agjerimin, agjerojn për hir të Allahut, edhe atyrat të cilat falin namaz kur njerëzit flënë. Këta janë ata të cilëve ju takojnë dhomat në xhenet. Gjithashtu, peambëri sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka treguar për disa njerëz të cilët kanë shtëpi gjenetit, të cilët janë garantun për e dunja me shtëpi gjenetit. Një për e tëra është Khatigja radiallahu anha. Për Amberit s.a.s. një dit për e ditve, i erë Gjibrili a.s. Edhe i tha është duke ardh Khatigja duke tasjidh u shimin. E kur dhjenë, bëni s.a.s. edhe thuj Allahu s.a.s. I ka ba selam Allahu subhanahu wa ta'ala I ka ba selam khatijës E pastaj bani selam edhe prej meje Edhe prej Gjibrilit a.s. E pastaj përgzaj e me një shtëpin gjenet E cila është prej diamanti Pra khatijës radiallahu anha E ka pa po shtëpin e garantume Prej në dunja shtëpin që e ka në gjenet Gjithashtu prej atyre Të cilët kanë qenë garantume me shtëpin gjenet Asht Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, pe pyet Peygamberi sallallahu alaihi wasallam thot, duke fletë e paosh një ëndër, e paosh vetën sikur jam në xhennet. E ëndrat e pejgamberëve janë shpallje për Allah subhanahu wa ta'ala. Thot e paosh një ëndër sikur isha në xhennet, e pastaj e paosh një grua, e cila merte Abdas pranë shtëpive e xhenetit. E pastaj bëna pyetja dhe thash Për kanë është kjo shtëpi Edhe për kanë është kjo gruan gjennet E më thënë Kjo është për Omer ibnul Khattabin Radiallahu anhu E për amveri sallallalli e sellem thët E kujtova gjelozine Omerit E disha që Omeri radiallahu anhu A shumë gjeloz E kujtova gjelozine ti Edhe u ktheva pastaj I aktheva shpinën Mos të shikoj A të grua E Omeri radiallahu anhu tha Ja Rasulallah A edhe në ty kemi me gjelozu A gjelozon dikush ndajteje Ja Rasulallah Gjithashtu pe Amberi sallalli e sellem Ka garantu edhe njerës tjerë Të cilët meritojnë Shtëpijat gjenetit Edhe pse nuk i ka përmen me emër Po ka përmen cilësit e tyre të të Që dikush nëse i vepran Disa i badete A i e fiton një shtëpi në gjenet Folat pe Amire sallallahu alejhi wasellem men bana lillahi mesjidan kush enderton nje xhami per hirte Allahut kush enderton nje xhami per hirte Allahut ben Allahu lahu baytan fil janna ati Allahu i enderton nje shtëpi në xhenet pra aj person i cili enderton një xhami aj e ka një shtëpi në xhenet nëse e ka ndërtu ket. Për hirtë Allahut, gjithashtu, thot për amberi s.a.s. Men salla fil jaumi vë lejle, i thnetej ashrate rakëa, kush i fal brendanatës edhe ditës dëmë dhe të rekatë të tawuan, i fal dëmë dhe të rekatë në file, i fal dëmë dhe të rekatë të cilat janë sunete, i fal dësë sunetë sabahut, katër për e farzit drekës, dy pasfarëzit drekës, dy pasfarëzit takshamit edhe dy pasfarëzit jacis, ben Allahu lehu u bejtën fil gjenne, Allahu i andërton ati një shtëpi në gjennet. Këta e në disa i badete që njeri ju nëse i vepran, fiton një shtëpi në gjennet. Gjithashtu, Allahu subhanu e taala përmenë në Koran edhe drujt e gjennetit, Thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, wa ashabu li jemini, ma ashabu li jemin, edhe banorët e djathëtës, kush janë këta banorët e djathëtës, fi sidrim maqdud, ata kanë me qëndru, për andrujve të cilët janë të pastër edhe nuk kanë thera. وطلح منضود اذا بران فروت اڤت بانانه وظل ممدود اذا ننهيهت vazhdushme وماء مسكوب اذا كان مبي ujt pastr uj rjedhës وفاكهه كثيره اذا كان م پاس pem edhe perime të shumta drujt e xhanetit pe ambjeri sallallahu alejhi wasallam kur i ka përshkrua ka thon Prej drujve gjenetit, hi e atyre, nëse kalon një kalors i shpejt, hi e në atyre s'ka mundësi me e kalu brenda një qinë viteve. Një druj i gjenetit, nëse kalon shpejt një kalors, s'ka mundësi me e kalu hi e në ti brenda një qinë viteve. E njo prej drujve gjenetit e ka emrin tubëa thot për ambejri sallalli e sellem, tuba shëgjaratun fil gjenne, tuba është një prej druive gjenetit, nëse udhëton nën atëhijet këti druri, ka mundësi më udhëtu një qimë vite nën jënë e drurit tuba, e tëshat e gjenet live dalin prej drurit tuba. Gjithashtu për ambejri sallalli e sellem, thot nuk ka asë një drur në gjenet, Përvesh çerronit e tij janë prej ari. Këto janë drujt e xhenetit. Gjithashtu në xhenet mund të mbjellen pemtë e xhenetit prej këtë dhunja. Pemtë e xhenetit njeriu mund të mbjell prej këtë dhunja. Peambëri sallallahu alejhi dhe sellem natën e Mi'rajit e takoi Ibrahimin alayhi salam. E Ibrahim alayhi salam tha: Bani salam ummetit ant Edhe të regoj se gjenetit është tokë pjellore Edhe ka në ta ujtë freskat Edhe të regoj umetit të antë Se pëjmë të gjenetit Bim të gjenetit në bjellën Me subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Edhe Allahu Akbar Me këtë dhikër Njeri u ka munësi me i mbjellë prejnë këtë dunja Pëjmë të gjenetit Në gjenetin e ti Gjithashtu Ushqimet e gjenetit Allahu subhanahu wa ta'ala Kër i përshkron Qur'an Thod E dhe gjenet lid Kan mengran Ushqim kan mengran Mish të shpendve Të cilin u a ka andja Kan mengran mish Të cilin e duan ata Mish që e dëshirojn ata Gjithashtu Përmendis e në gjenet Nuk janë gjithë njerëz në një shkallë në xhenet, njerëz kanë dallim. Ka në xhenet njerëz të cilët janë zotrit e xhenetit. Disa prej tyre janë zotri 3 vetë xhenetit, edysa janë zotri 2 vetë xhenetit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nidit prej dyve e pa Hasanin edhe Husajnin radiallahu anhuma. Edhe tha, këta dy janë Zotërit e tri vëtë gjenetit E një hadith tjetër Tha Abu Bakri edhe Omeri Radiyallahu an Huma Janë zotërit e të vjetërve gjenetit Edhe pse në gjenet Nuk ka tri e të të vjetër Në gjenet gjithë gjenetit Janë një mosh Po pe Ambiri s.a.s. I qujt i ashtu Do me thanë quhen të rrit Edhe të vjetër Ndërsa në realitet at Atët gjithë janë Nën njo mund, gjithashtu pe Amberi sallallahu alejhi dhe sallam i dalloj edhe gratë e xhenetit, edhe tha gratë më të ngritura në xhenet, gratë me gratë me merita më të mëdha në xhenet janë Hatija radhiyallahu anha, Fatime radhiyallahu anha, Mariemi, Nona Isaid alayhi salam, edhe Asia gruaja e Faraunid. Këto janë gratë të cilat i kanë vlerat më të mëdha në xhenet. E kush është i pari i tili ka me hinë janët? I pari i tili ka me hinë janët? Për dëshim është pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam. Pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam thot, unë jam i pari i tili ka me të rokit dherën e janëtit. E pas taj më thuhet, kush është thëmë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj i thuat jemi urdhëruar që mos të hapim derën askujt para teje kështu që i pari i cili hyn në është pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam Ebu Bekri radiallahu anhu Kur dëgjëj se pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam është i pari i tili ka mehin janet Tha ya Rasul Allah Ki shadasht edhe un t'yem addit Afrteje Ki shadasht edhe un t'yem Me t'y pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam Tha ti o Ebu Bekri Je i pari i umejti tim Që ki mehin janet Ti Ebu Bekër je i pari në nënkupton që Ebu Bekër është i pari pas për Ambejri s.a.s. i cili ka me hi në gjennet. Gjithashtu prej gjith umejteve i pari është umet i për ambejri sallallahu alie sellem i cili ka me hinë gjennet para gjithë umeteve tjera për ambejri sallallahu alie sellem thot në jemi të fundit edhe në jemi të parët jemi umet i fundit pas gjithë umeteve ndërsa jemi të parët që kemi me hinë gjennet para gjithë umeteve gjithashtu për ambejri sallallahu alie sellem në ka të regu se fukarat jenë ata të cilët kan mehin jannet para njerveve të pasur thot pe amberi sallallahi isalem fuqarat muhajir yanata che kan mehin jannet para te pasurve 500 vite fuqarat 500 vite kan mehin jannet para te pasurve e nje hadith tjetër thot fuqarat kan mehin jannet para te pasurve 40 vite e ka mundsi dikush me pasë hadithat këndërshtohen me zveti 500 vite apo 14 vite, thot imam ibn i këthiri, rahimullah, thot fukarat nuk janë gjithë një rangu, ka fukarat që kanë me hi 500 vite për atë pasurve, e ka prej fukarave që janë më dopt me iman e që kanë me hi 14 vite për atë pasurve. E të pasurit vonohen duke dhe në logari për Allahut për pasurin e tyre. Gjithashtu për amberi sallalli e sellem të regon se prej umetit ti kanë me hinë gjennet për dhe në logari 70.000 muslimen. 70.000 prej umetit për amberi sallalli e sellem kanë me hinë gjennet për dhe në logari. Kjo është një transmitim. Një transmitim tjetër, thot për amberi sallalli e sellem, gjdo një mi prej tyre edhe ka 70.000 muslimen. 70000 kan me hin xhenet e çdo 1000 edhe 70000 e pastaj Allahu merr prej këtij ummeti tre grujta prej grujtave të Allahut edhe i fut në xhenet një hadith tjetër një transmetim tjetër peambëri sallallahu alejhi es-sellem thotë e Allahu ma shtoi numrin e umetit tim që kanë me hin xhenet pa dhën llogari edhe e boni që prej secilit nga 70000 Prej se cilit, 70.000 dhe, me hi edhe nga 70.000. Sa kan me hi në gjennet, për dhe në logari, 70.000, prej se cilit të tyre, edhe nga 70.000, Allahun e boft prej tyre. Këta jam pratë part, që kan me hi në gjennet, prej umetit, pe amberit, sallallalli e sellem. E cili është i fundit, i cili ka me hi në gjennet, prej umetit, pe amberit, sallallalli e sellem. I pari, Paembi Ahmed sallallahu alejhi wasallam, pasti Abu Bakri, e pasti njerëz me radh, njerëz më të mirë e pastaj në vazdim i cili është i fundit, i cili ka me hyj xhennet. Fot Paembi Ahmed sallallahu alejhi wasallam, un edit fundit, i cili ka me dal prej xehannemi edhe i fundit, i cili ka me hyj xhennet. Një person i cili ka më qendruar më zgjat i prej gjithë muslimanëve në xhennem, se muslimanët, për ato të cilët janë gjunahtar, të cilët hyjnë në xhennet, më upastrua prej gjunahave, kanë mëdal gradualisht prej xhennemi. I fundi që ka mëdal prej xhennemi, edhe i fundi që ka më hyjnë në xhennet, thotë pejgamberi sallallahu alejselam, është një person i cili ka mëdal zg prej xhennemi. E pas taj, Allahu subhanahu wa ta e ta'ala, e afron, pran një hije, e afron, afer një pëmë, edhe filon aty të pushon, filon me shiju kënatësin, pas i është digë dhe është përblu në gjehennam. E pas i kalon një kohë aty, pas i pushon, pas i qëtësohet, pas taj, e sheh ma lardh një pëmë, edhe e sheh një hije dhe ma të mirë sa jo. Atëher e lutë Allahum subhanu wa ta'ala edhe thot, Ja rab, ma mundëso që të pushej në natëhije të sajpejme. Allahum subhanu wa ta'ala thot, O robim, nëse ta mundësoj, a kime kërku di shka tjetër pasaj, Thot, jo, ja rab. Atëher Allahum subhanu wa ta'ala i apranën këtë dëshir, i apranën këtë lutje edhe i am mundësoj që të pushej në në një në sajpejme e pas i knaqet nën hijen në e asaj pemë pasi kalon një kohë ather Allah subhanahu wa taala i amson që më e pa një pemë pak më larg, një pemë më të mirë edhe një hijë edhe më të mirë ather pasi ban sabër një kohë të shkurt i hum durimi e pastaj thot ja rab më mson që të pushoj hije në hijen e asaj pemë e pas asaj nuk kërkoi diçka tjetër Atër Allah subhanu e tala ta thot Me kusht Nëse nuk lyb pasaj diska tjetër Thot jojë ja, arab Nuk du diska tjetër ma shumë Atër Allah subhanu e tala ta Ja mundson edhe njëher E pasaj vazhdojn edhe njëher E pasaj arrinë në një hijet Një pëmës Ku i dëgjon zërat e gjenet live Në njëhije në asaj pëmë Ku dëgjohen Kna sidë اذى زنات ا بنور و جنات اتهرث يا رب ما منساجهت حين جنات تشي اي اذن كنسين ا بنور و جنات اتهر الله سبحانه وتعالى ظت اوروب ام هين جنات ا تيكي جنات صاديه هر دنيايا اتهر كيفونديت اي تيلي اش اي فونديت ش كا دال براي جهنمي ا ذي فونديت جهن جنات Thot ja Rabb ti aban haygar me mua etaskharu bi wa anta rabb alalamin fa ti abatalish me mua ndersa ti e zoti i gjithbotrave ater Allahu subhanahu wa taala kesh me kat person peambere sallallahu alaihi wasallam duke e permend kët hadith çeshi e pastaj u tha sahabe a nuk po mpyetni pse po çeshi tha Sepse Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Qeshet me këtë person I fundit i cilin hënë gjennet E i thot Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rab, ti aban hajgare me mua I fundit që hënë gjennet Me pas sa dhjetëher këdën ya Allahu Subhanahu Wa Ta'ala thot Jo Rabim, un nuk bëj hajgare Po të un bahët Ajo që urdrej un Ajo që thëm un Edhe ajo bahet, hynë gjënetin tim E pastaj, kur hynë ky, kur afrohet me hynë gjënet Thotja Arab, nuk pas ka vend gjënet Gjënetlit i pas kan zon vendet e tyre I pas kan mar, ato që ju takojnë gjënet Nuk pas kan bed vend gjënet E atëherë Allah subhanu e ta'ala Për ambejri sallalli e sellem në një trasmetin tjetër Thot Sa Allahu i thot këti personi, ai i kënaqur çt kesh në xhennet sa ka pas një mbret në kjo dhunja, thot po ya ja Rabb, jam i kënaqur. Thot ai i kënaqur çt kesh sa dy herë sa ka pas një mbret në dhunja, thot po ya ja Rabb, jam i kënaqur. Thot sa tre herë Se 4 herë, se 5 herë, se ka pas një mbred në këtë dunja. Thotë po, ja rabë, jam i knachur. E atëherë, Allahu subhanu wa ta'ala i thotë, hynë pranë gjënetin tim, edhe ti, ki edhe 10 herë, sa ka pas një mbred në këtë dunja. E pas taj kërko, atë që donë ti, edhe atë që të knachet syri ytë. E pas taj hynë kërëson në gjënetë, edhe Allah subhanahu wa ta'ala i amunson që tjet i knachur me knasit e gjenetit e Musa i alaihi salam i ban i piti Allah subhanahu wa ta'ala për të fundin që ka me hin gjenet edhe për të partë që janë prej banorve gjenetit, kjo shkalla e fundi që ka mehin gjenet, e Musaj a.s. dheja rab, po si është gjindja e atyre të parve, e atyre që kanë me qenë në shkallën më të lartë në gjenet, tha Allahu subhanu wa ta'ala, ata janë që e kanë vendin gjenet, i kanë shpërblimet edhe knasin gjenet, ashtu si kam dasht unë, të mbjellurat e tyre, i kam bjell me dorën time, ata kanë gjennet, atë që syri i njeriut nuk ka pa as njëher, vesh i njeriut nuk ka dhe gju as njëher, edhe mendja i njeriut nuk ka pa së mundësi, as me e paramendu as njëher. Këta janë banorët, të cilët kanë me hitë parë gjenet, edhe kjo është personi i fundit, i cili ka me hitë gjenet, e cilët janë shumitë e banorëve gjenetit, shumitë e gjithë njerëzve, të cilët janë banorët gjenetit, janë umeti i peamberi sallallahu aleyhi wa sallam, umeti i peamberi sallallahu aleyhi wa sallam, prej gjithë umetëve, janë shumitë e banorëve gjenetit, gjithashtu, Prej umetit për amberi sallalli e sellem Shumic e banorve gjenetit Janë grat Në kemi përmend Kur kemi fol për gjehenemin Se shumic e banorve gjenemit Janë grat Gjithashtu Shumic e banorve gjenetit Janë grat Si ka munsi Thot e buhurera radiallahu anhu Thot grat Janë shumic e banorve gjenetit Pse? Sot sepse se cili gjenetli Se cili mashkull Musliman i cili hyn gjenet Kami i pas ka dy gra Kami i pas ka dy hyri Përderi sa se cili I ka ka dy hyri Nën kupton që gratë Jenë shumit e banorve gjenetit Po prej njerëzve të ksaj dunjaje Përveç hyrive Pa hyrit Prej njerëzve ksaj dunjaje Kush ka me qenë shumit A burat, a gratë Kanë me qenë shumic e banorve gjenetit Gjithashtu Djetarët kanë përmen Se me gjithat Grat janë shumic e banorve gjenetit Edhe pre njerëzve Të kësaj dunjoje Grat janë shumic e banorve gjenetit Si ka munësi Thot imam ibn Hageri Rahim Allah Nëse i bashkan hadithet Se grad kan me qen shumit se banorve të gjennetit Edhe grad kan me qen shumit se banorve të gjennetit Pre fjales e buhureres radiallahu anhu Atëher në në kuptohet Se grad në këtë dunja janë ma shumë Grad në këtë dunja janë ma shumë Bile prej shenjave të kiametit ashtë Se grad kan më ushtu atë shumë Sa që një mashkull Ka me qenë Gra si me qrad 40 gra e një mashkull, 40 femra e një mashkull. Për grat janë shumic e banorve të kësaj dhunjaje, për atë grat kanë meqen shumic e banorve të xehannemit e banorve të xhenetit. Ndërsa Imam Kurtubi kur i bashkon këta argumente, thotë grat kanë meqen shumic e banorëve të xehannemit në fillim Kër kanë me hi edhe musliman gjëhenem, e pas taj kur dalin musliman prej gjëhenemi edhe kaluin gratë të cilat kanë vdik me iman prej gjëhenemi, në gjëhenet atëherë bahen shumic e banorve gjëhenetit. Ashe qartë, në filim gratë kanë me qenë shumic e banorve gjëhenemit, e pasit pasrohen gjëhenem, dalin gjëhenet atëherë gratë bahen shumic e banorve gjëhenetit. Gjenetit, e përbo dalim Ndërmjet gjinive, grave Edhe burave Për amberi sallalli e sellem Thot, fukarat janë ata të cilët janë Shumic e banorve gjenetit Thot, për amberi sallalli e sellem E pash gjenetin Edhe e pash se shumic E ti janë fukarat Edhe e pash gjehenemin Edhe e pash se shumic E ti janë grat Gjithashtu, njerët në gjenet Dalojnë edhe për nga fizionomia. Fizionomia e njerëzve në këtë dunja, nuk është ajo e atyre që ka me qenë gjennet. Njerëz në gjennet kanë me pas tjetër përmje, tjetër fizionomi. Tho për ambëri salladharje sallam, fë kullu menje dhullu lë gjennë, alasurati adem. Se tili që ka me hi në gjennet, ka me qenë përmje në ademit a.sallam, gjëtsia e cilit është, 60 kut, gjaccija e cilit asht 60 kut, 60 parakrah. Kështu kanë meqen dëgot njerëz në xhenet. Por gjaccija e tyre ka meqen sa gjaccija e Ademit alayhi salam, gjithashtu ajo që i dallon banor të xhenetit, asë njerë në xhenet nuk pshtyn, nuk kryen nevoj të vogël apo të madhe. Foth peamberi sallallahu alaihi wasallam, njerë në xhenet hajn edhe pin, po njerën gjenet nuk kry nëvojt madhe, asë nëvojt vogël edhe asë nuk pështyn, po ushimi tëre, pije tëre, atë të cilën e hanë edhe pin, ajo den në përmjet djerëzve e cilë e ka erën e miskut. Gjithashtu ajo që i dalon gjenet lid, pre njerëzve në kësaj dunjaje, ajo se gjenet lid, nuk flejnë, thot për Ambejri sallallalli e sellem, ennaumu e khul maud, gjumi, është vlau i vdekjes, wala jenamu e hlul gjenne, ndërsa banor të gjenetit, nuk flejnë, gjithashtu, gjenetlit, nuk kanë qimen trup, gjenetlit, nuk kanë vende që kanë nevoj mu upastru, prej trupit tëre, gjithashtu nuk kanë mjekër, gjithashtu gjenetlit, kanë me qimë gjithë në një mosh e cila është prej 30 viteve dëri në 33 vite. Këta janë? ata të, të cilat dallohen xhenetlit për njerëzve të kësaj dhunjaje e pastaj ka disa transmetime të cilet janë transmetime dobta apo transmetime të cilat nuk kanë bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem me cilsi të cilat përshkruhen xhenetlit për tyre kanë thon disa prej dietarëve xhenetlit e kanë bukurinë e Jusufit alayhi salam xhenetlit e kanë moralin pe e peamberit sallallahu a.sallam, gjennetlit e kanë zanin e davudit a.sallam, gjennetlit e kanë zemrën e jubit a.sallam, e kështu me radhë, gjitha këtë cilësi nuk kanë bazë në sunetin e peamberit sallallahu a.sallam. Pra këta janë cilësit të cilat kanë me i bazë gjennetlit në gjennet. Gjithashtu, gjennetlit kanë ushimet e tëre dveçanta Edepijet e tyre dveçanta Ushtimi i parë Të cilin e ka përmend Për Amberi Sallalli e Sellem Se kanë me engran Gjennetlin Gjennet Për Amberi Sallalli e Sellem Në ka përmend Se njërtë kur të hynë Gjennet Ushtimin e parë Që kanë me engran Gjennet është të prica E mushkrivet peshkut Të prica e mushkrivet peshkut është ushtimi i parë اي جنة ليفا جثو بيت جنة ليفا ين بيت تيلات يان براي لوماي و جناتيت الله سبحانه وتعالى بر لوماي تجنته ضد فيها انهار من ماء غير آس اطيا لومي براي اويت فسك هذا اويت باستر و انهار من لبن لم يتغير طعمه هذا لومي prej qum shtit i tili nuk prishet as njëher, wa anharum min khamrin, le dhatin li shëribin, edhe lumaj, prej vire, prej alkoholi, i tili ësht i lezat shëm për ata që jepin, prej vire, e tila nuk i deh gjennet lid, edhe e tila nuk i turbulon mendjet e tëra, wa anharum min asalim musaffa, edhe lumaj, prej mjalt tës kuluar, të janë lumejt të cilët kanë me pi banorët e gjenetit. Banorët e gjenetit i kanë e në të tyre, me të cilët hanë edhe pinë e veamberi sallallahu alai e sellem, të regonë se e në të gjenetit janë prej ari edhe argjendi. Gjithashtu, gjenetlit në gjenet kanë edhe gratë të tyre, kanë edhe hyrit e gjenetit, برآمبي رسل الله عليه وسلم ترگون سسلي مسلمن ايقان جند دهري سسلي مسلمن جنت مرتوه مديهيري پر وشهيد ايتي لي ايقان جند 72 هيري سسلي مسلمن جنت ايقا دهيري درسا شهيدي جنت ايقا 70 ادهري فضل الله سبحانه وتعالى كذلك وزوجناهم بحور عين كاستو چه nei martoj genet lit me hyrit genetit gjithashtu thot fihen qasirat al-tarf lam yatmidhunna insun qabluhum wala jan hyrita genetit i perqendroj shikimet etyre të burat e tyre, ato hyri nuk i ka prejk as kush para tyre, as prej gjenve, Asprej njerëve kë enne hunne li jakutu wal margjan Atash këlqenë sikur gjevahir edhe sikur diamant E për amberi s.a.v. thot me u shfaq një prej grave të gjennetit Në këtë dunja e shëndrit, këtë dunja me ndrit Sa që nuk e rësohet kjo dunja edhe e përhap erën e saj E thila e përshin me erë të këndshme krejtë këtë dunja, e veç tajji isaj, e cile është në kokën esaj, është ma i mirë se krejtë kjo dunja edhe qka ka në ta. Kjo është bukuria e hyrive gjenetit, e hyrit e gjenetit i këndojnë burat e tyre në gjenet me disa kangë, për e tyre është kangëa që pe ambejri sallallalli e sellem thot, hyrit e gjenetit thojnë, نحن الحور الحسان خليقنا لأزواج كرام نايم حريت أبوكرة جنتت جايمي كريو پر بحشرتت اندرشم جنتت حريت جنتت اي كان دوين بورت اترة اجكباهت مقرات ممسلمانت اميرة تتلات هين جنت فعبيري صلى الله عليه وسلم ترغن سقرات دنياس تتلات كان مهين جنت kanë me qenë bashorte të burrëve të të cilët kanë me hy në gjenet. Gjithashtu bukurije atyre shtohet sa që ata janë kryesore të hyrive të gjenetit edhe janë një shkallë më të lartë se hyrit e gjenetit. Po ata gra të cilët kanë pasë më shumë se një burë në këtë dunja. Ata gra të cilët janë nda, Prej burëve tyre e pastaj e në martu me një burë tjetër Apo gra të cilve ju ka vdek burin këtë dunja e pastaj e në martu me një burë tjetër në këtë dunja Ato gra me cilin burë mbesin gjenet nëse dy burët janë prej banorve gjenetit Në bastë argumenteve, gra të mbesin me burin e fundit që e kanë pas në këtë dunja Groja është martu njëherë, është nda, është martu me një burë tjetër, është nda, është martu pastaj me një burë edhe ka vdik duke qenë bashorte e këti buri. Në khiret nëse hynë dytë në gjenët, mbetet bashorte e ati që e ka pasë në fundë bashorte në këtë dunja. Hudhejfeja radiallahu anhu i tha bashorte së ti nëse donë që t'jishë bashorteja imë në gjenët, Mos u marta pasmeje Nëse dan tjish Bashortja im në gjennet Mos u marta pasmeje Sepse gruaja në gjennet është bashorte e burit fundit Qe e ka pas në këtë dunja Pra gruaja nëse ka qenë e martuar Me ma shumë se një bur Duke qenë endame Apo duke i vdek buri Ajo mbetet me bashortin e fundit Qe e ka pas Në këtë dunja Gjithashtu për Ambejri sallallahu aleyhi vësallem Të regon Se gjennet lit Edhe në mardhanjet e tyre Me grat e tyre Kanë dalim Prej burave Edhe mardhanjeve që i kanë Në këtë dunja Thot për Ambejri sallallahu aleyhi vësallem Kur i ardhë një person Prej i tharve t'librit I qili ban i pytje edhe tha Po thoni Se gjennet lit Hanë edhe pinë gjennet thop e ambi rasulallahu alejhi wasallam po pa, pa shat dorën e cilit është shpirti muhamedi sallallahu alejhi wasallam njeriu të kësaj dhunjaje i jepet fuqi në xhenet sa kur 100 burrave njeriu të kësaj dhunjaje në xhenet i jepet fuqi sa kur 100 burra në shem be marzania azen ibsha Njeri ju të kësaj dunjaje, i e pët kjo fuqi, me ngran, me pi, me pas mardhanje, edhe epshet e tyre, sa një qimbura të kësaj dunjaje. Gjithashtu, pe Ambejri sallallalli e sellem, të më tregon, se njeri ju ka mundësi edhe me pas, fmi në gjennet, ka mundësi dikush prej muslimanve, që me kërku në gjennet, Allahu me i dhan, fmi, me i dhan, e vlad, الثطب عن بيري صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد نسى مسلماني دن تن جنة مباسمي الله سبحانه وتعالى يبن كان حمله ووضعه وسنه في ساعة kama jşteh Allahu yaban jannat çembet bashorti atishta zon me lind me një herë me urrit fmija me një herë a do me pa aj ashtu nat mosh ç aj eda sheron Allahu ya munsan ç kjo të bëhet për një moment eda aj ta shjon knasin me fëmitë ti, e tij në jannat e për vetë këto re knasiva ç jannat liti kan jannat Mbi gjithë këta knasi që gjennet lid i kanë gjennet është një knasi e tila është e pakra hasushme me gjithë a këta knasi është një knasi e tila është mbi gjithë a këta knasi Ajo knasi është kur muslimant, kur gjennet lid të shohin fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala Kjo është knasija maj madhe E gjennet live Thotë Allah subhanu wa ta'ala Lillethi në ahsanu l'husna Wa ziyade Ata të cilët kanë bë pun të mira Atyre ju të kanë gjenneti Edhe diçka shtes Ma shumë se knasit e gjennetit Kush është kjo ziyade Kjo shtes Që njerët e kanë gjennet Kjo, kan kjo është Shikimi nëftyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala Thotë Allahut subhanahu wa ta'ala Vujuhu njëmë idhin nadirah Adid ka me pas ftyrat shkelqyera Ila rabbiha nadirah Të cilët kan me e pa Allahut subhanahu wa ta'ala Gjithashtu për ambejri sallallahu aleyhi sallam thotë Kur të hyn banor të gjennetin gjennet Allahut subhanahu wa ta'ala ju thotë Adonit ju shtoj diqka, adonit do një iknaci që tu ashtoj prej iknacive të gjenetit Thonë banor të gjenetit, a nuk në i ke zbardh fityra tona A nuk në ke fut në gjenet, a nuk në ke shpëtu prej zjarit gjëhenemit E atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala e hjek përden e ti, e zbulon përden e ti A nuk yu yipet banor vët janetit Dishka maddashur përta Se sa shikimi në Allahun subhanahu wa ta'ala Nuk qadishka maddashur për janetli jenet Se sa shikimi në Allahun subhanahu wa ta'ala E pastay për pa ambiri sallallahu alaihi wasallem Thad n'mes janetit Edhe gjehenemit me lajket vinë me një kafsh e cila është në formë dashit edhe, edhe ju thojnë gjenet live. O gjenet li, a dini kush është kjo, thojnë gjenet litë po, kjo është vdekja. E pastaj ju thojnë gjehenem live, a dini kush është kjo, thojnë po, kjo është vdekja. E pastaj e therin atë kafsh, e pastaj ju thojnë gjenet live, kjo është vdekja edhe vdekja ka vdekja e ju që ndroni në gjennet edhe nuk ka vdekja ma për juve e pastaj ju thoi në gjennem live edhe vdekja ka vdekja ma nuk ka vdekja edhe ju që ndroni në gjennem për gjithmon e pastaj filojnë jetën e tyre të përgjithmon shme gjennet li në gjennet edhe vazhdojnë jetën e tyre të përgjithmon shme gjennem lid në gjennem kështu që Vajshdo njëta e gjennet live me knasit e gjennetit në të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala E për ambiri sallallahu alaihi sallam të regon se gjennet lid e kanë edhe një treg E kanë edhe një pazar ku të bohen gjennet edhe ku të kohen gjennet Thot për ambiri sallallahu alaihi sallam gjennet është një treg që banor të gjennetit takohen gjdo të gjuma, banor të gjënetit, takohen gjdo të gjuma në pazarin e gjënetit, e atëherë ju shtohet bukuria në ftyrat e tyre, e pastaj kur këthehen të gratë e tyre, grat e, e shohin gratë e tyre, se gjënetlive u ështu bukuria, e thonë juve ju paska shtu bukuria, atëherë burët ju thonë grave të tyre edhe juve ju paskështu bukuria, gjithashtu njerë në gjennet, takohen edhe i kujtojnë ato që i kanë kalu në këtë dunja, i kujtojnë të mirët e kësaj dunjaje, i kujtojnë edhe dirtet e kësaj dunjaje, e pas taj i kujtojnë, Jenet lid e kan lutjen e fundit e kan fjalën e fundit që e thon Jenet thot Allah subhanahu wa ta'ala da'awahum fiha subhanaka allahumma lutja e tyre është سبحانك اللهم إفطمتي أيدي أذات وتحيتهم فيها سلام هذا برشنديت يا بانور و جننتس السلامي و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذا لوت يا ترى فيال فونديت يا ترى أست الحمد لله رب العالمين ما كاش ابردون ساي بركت جناتيت ادت ميرا وتي ان شاء الله الله وتنتاكون ليجراتن ارشمه اقول وقول هذا ويستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك